וקידשו עליו מלחמה. <אח> לכן לילה לכם מחזון, וחשיכה לכם מקסום, ובאה השמש על הנביאים, וכדר עליהם היום. ובושו החוזים, וחפרו הקוסמים, ועטו על שפם כולם, כי אין מענה אלוהים. ואולם, אנוכי מלא תיק הוח את רוח ה' ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטטו. שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו בונה ציון בדמים וירושלים בעוולה